50. Гарний ліліпут Моє знайомство з біографією Боконана перервала дружина Гелов Кросбі Гейзел. Вона зупинилася у проході біля мене. «Хоч вірте, хоч ні», – сказала вона, – «але я щойно знайшла ще двох гужерів у цьому літаку». «Та невже? Вони не народилися гужерами, але мешкають тепер в Індіанаполісі». «Дуже цікаво. Бажайте познайомитися з ними?» Мені слід це зробити». Моє запитання їй спанти личило. «Але ж вони гужери, як і ви!» «Як їх звуть?» «Вона Конерс, а він гонікер, Це брат і сестра. І хлопець Ліліпут. Але досить гарний. Вона підморгнула. Такий жвавий малюк?» «Він уже назвав вас Матусею. Я хотіла було попросити його про це, але подумала, може це буде недоречно. Ліліпут може образитись. Це нісенітниця.